Det här är Martin Kortsvällig. Får du lyssnar på bara benpodden? Det finns inga mirakel, det finns inget paradis. Peter mark, men han kommer från Trollhättan så det är fullt förståeligt. Här i Barawins poddstudio är däremot gräset grönt och tjejernas nya, som Axel Rose hade sagt, om han hade sig på Sahlgrenska sjukhuset. Idag sitter jag här med Big Brother Patrik, tv-känd från gamla Ulvis storboltsskärmar. Veckans gäst är ingen mindre än förra veckans telefonsuccé, och då pratar vi inte om djävles kanslist, utan den blåvita profilen, Andreas Stahl. Välkommen! Tack så mycket! Du var och såg en fotbollsmatch här häromdagen? Ja, det var man ju. Eller det, och det borde fler än jag var varit. Och många av er som har lyssnat var väl också där. En helt fantastisk fredag för oss som var där. Precis. Det var Belovit som körde över jävla IF ganska ordentligt. Ja, det kan jag väl tycka. Det, var, jag tycker, det värsta är att jag minns inte så mycket om matchen. Det är synd när det är en total överkörning och så går man där. Men lite för mycket blod i alkoholomloppet. Nej, och, och, äh, det blev en flop. Fast jag tycker inte du ska skilja på alltså, alkoholen i det här fallet. För det som ändå gav intryck från matchen är ju fantastiskt. du var det stämningen som var. Den tar ju fokusen från matchen, tycker jag. Ja, faktiskt både före, under och efter matchen var ju total megafest. Tyvärr så var vi bara vad var vi 9 och 7 som fick uppleva detta fantastiska. Och det är ju tyvärr en skandal i sig. Det som var härligt att se om man, om man pratar om just matchen och, och, och inställning och så vidare det är ju att sp spelarna verkligen sprutade av inställning. Så det, så det kändes som det hade verkligen smittat av sig. Det, den laddningen som ändå var i, i många kretsar hade spritt sig ner på planen. Ja men det kändes det som definitivt. Det kändes som att alla 9700 plus 11 eller 13 år som avbitade och inhoppade och sådär var verkligen helt fokuserade och hade 120 inställning. Så det, det var ju helt fantastiskt. Är det så då att ett sånt här supportinitiativ faktiskt ger en trygg till spelarna, tror du det? Trots att inte det inte har varit officiella kanaler och, och dratt i trådarna? Ja, det tror jag definitivt. Och ännu mer när det inte är officiella kanaler skulle jag vilja påstå att de ser att supporterna själva vill och supporterna trycker på för att det ska bli någonting. Det, det tror jag är mer värt. Det är en märklig psykologi, ja, psykologi i såna fall då att, att, att vi skulle inverka på hur de presterade. Det tycker man de borde väl prestera på topp alltid. Fast det är väl inte så himla märkligt egentligen för att alltså, det kallas den tolfte spelaren av en anledning och det är ju för att man ger dem energi hela tiden. Och, alltså, normalt sett så ger man dem energi 90 minuter under matchen men nu har vi gjort det i tre veckor och pumpat ut och verkligen brunnit för den här matchen så att det är klart den smittar av sig. Tror du att ett äh, större publiktryck då hade kunnat äh, ge resultat på hela säsongen nu den har sett ut? Det är klart den hade gjort. Alltså, tror det? Ja, definitivt hade vi inte legat på 1450 kryss som vi har i år. Utan då hade ju många av dem blivit segare istället. Ja, jag tar gärna det. Sen så är det ju äh, även så att äh, spelarna känner ju såklart att de vill inte krascha festen för oss på läktaren heller. I ett sånt här läge när det verkligen har försökt kraftsamlas. Så att det blir ännu viktigare för dem att gå hela vägen. Ja, men så är det också. Definitivt. Ja, alla, var, alla var där av en anledning och det var för att ha kul. Och alla hade kul som var där. Ja, kanske det var tio Gävle-supporter som inte hade så kul. Men ja, så so be it, liksom. De är från landet. Ja, de var inte ens med. Det var ju växelsång mellan eh, sektionerna på, på Levande sittplats istället för att Gävle inte, inte nappade. Fantastiskt roligt var detta. Apropos inställning som vi pratade om så måste man ju faktiskt nämna Kjetil Väler som ett praktexempel i detta fallet. Han har i veckan innan fått eh, reda på att han inte kommer få förlängt kontrakt med, med Blåvitt och ändå är han den som leder trupperna in eh, i, eh, i kaklet så att säga. Det var synd att ingen av er hade ljud när jag var med i bebens hörna eh, då jag i sändning va, säger att det kommer bli 4-0 till Blåvitt och Kjetil Welle ger mål på Hörna på nick. Det, där sa, du det. det sa jag, det nej, finns det, på film. Nej, det, det väger jag att tro på. Det här vill jag se en Youtube-film på innan jag kan tro på. Däremot så var du väldigt stilig i, i bild får, får jag säga. Så det räckte nästan med, med bild och inte ljud på dig faktiskt. Det var nästan bättre utan ljud skulle jag säga. <laughs> och nu får ni bara ljud i den nu tycker jag att vi sluta prata om min bebid. Kettil ska självklart ha all heder och en stor jäkla eloge för alltså, den inställningen som han har är ju helt fantastisk. Men jag vill också säga fan, så kan vara kul att se att Emil Samuelsson får utdelning, att han får betalt för allt det slit han har lagt ner det senaste. Han har ju varit helt fantastisk så många matcher och så nu får han, han stäcka dit en boll också och, det är fantastiskt. Ja, och peta landslagshardam. Det, är liksom, det verkar ju vara en omöjlig uppgift ett ganska bra tag. Men det visar sig att nöt och kämpa på, det lönar sig. Det kan ju även Gustav Englund svara för. Jag fick en fråga på Twitter. Borde man inte låta någon yngre spelare debutera vid 4-0 hemma mot Gävle? Jo. Ja, absolut. Eller, eller ja. Alltså Det finns ju många som hade kunnat få ett speltid. O, om, man, om, om man nu ska låta folk göra sin första insats i blåveta tröjan så är väl 4-0 hemma mot Gävle ett bra, ett bra läge så att säga. Det tycker va? jag är med det va? Jag tycker det var väldigt märkligt att byta in Gustav Svensson i ett läge där vi, där vi ligger så pass bra till. Och vi, har, vi hade till exempel Tampes på, på på bänken. Uh, och om det är något läge där det kan vara bra att spara till exempel Gustav Svensson och ändå samtidigt ge Hampus speltid man vet ju inte vad som hände med honom här nu uh, i förlängningen, så, så tycker jag det var helt fel jag tycker även Carl Boom skulle varit uttaget i truppen uh, för han hade varit en perfekt kantspelare att sätta in istället för Joel Allansson det, det, det känns som helt onödigt när vi är så säkra att sätta in och riskera någon så viktig hade, spelare hade för det, hade inte Carl Boom efter och sparades där för tror jag Jo men samtidigt kan vi se förra veckan när vi hade Älvsborg borta så åkte ju några av de utropsspelarna med en direkt upp till Norrköping för att möta Djurgården dagen efter så att han hade nog kunnat spela någon minut i alla fall. Om vi ska fokusera på väsentligheterna, hur var festen efteråt då, Andreas? Nej äh, men det får man väl säga, det, det var ju också en av höjdpunkterna under kvällen att i Örgutborg hade upp upp tolvbarnssalong efter matchen alla som ville fick komma dit och fira segern och fortsätta festen, det var ju... Precis rätt drag att göra. Tolvans fylldes sig upp rätt snabbt får man säga. Och där inne var det väldigt glad stämning. En härlig familj som bara byggde på en bra fredagskväll och sen så var det ju även eh, Nilsson och gänget hade ju tagit sig dit och, och satt och partajade lite i ett uh, rum. Du hade ju förmånen att komma in där. Så. Ja, jag hamnade ju där och jag bara såg en lås som stod öppen och jag såg en folksamling som stod i dörren och var tvungen att gå dit och kolla. Och uh, tittade in lite så ser jag, men där står lite roligt folk. Uh, så jag smög in hela vägen och... Där står då Thomas Wernersson, där står Stig Fredriksson, där står Thor Holmgren, där står Gunnar Larsson, där står Prioritet Nils och där står, ja, det var en bra samling med människor helt enkelt som firade Tobias Nilsson årsdag. som för vissa var i somras men nu har de gått samman för att fira det just denna kväll. Hur reagerar en småberusad, endorfinfylld Andreas Toll i det läget? <liriskt> Liriskt kan man väl säga. Jag tror inte det var sant att få stå och lyssna på de här historierna som hon drar från gamla tider, Europaresor som har varit under alla åren och framförallt hur mycket de här människorna fortfarande brinner för i fisk inte bara för den tiden de hade men även för IFK Göteborg idag. Det är helt fantastiskt att höra vilken, vilken passion de har för laget. Det är ju något man kanske borde kunna utnyttja ännu mer från klubbens sida också. Och försöka bjuda in de här personerna oftare och göra dem till en större del av dagens verksamhet också. Så att ja säga. men så är det ju definitivt och många av dem vill ju göra det också. De har ju så stort hjärta så de vill ju hjälpa till. Och önskar inget hellre än att få de här inbjudningarna. Eh, och det är väl bara hoppas att han kan få det. Det som fascinerar mig med de här gamla legendarerna så mycket det är att de är så fortfarande så öppensinnade att de inte alls är... är liksom många har ju respekt för om, om Tobbe Nilsson står i dörren. Det är han, ju, han har ju smeknamnet med Gud. Liksom. Det är ju inte en människa man bara går fram och, och, och börjar chitchatta med. Men det är ju precis det han är. De är ju så pass avslappnade härliga människor du kan ta en konversation med dem. Du kan stå med... Värnsson eh, och bara blömma honom Prioritet ni ser som vilken supporter som helst ja, Och det är det som är så fantastiskt lite Med den blåvita familjen och den blåvita kulturen Att ingen riktigt är större än någon annan När vi väl står på läktaren Tobias Nilsson för övrigt Fan vad snygg han är ja. han, han hade gått rätt in i vilket eh, modellprogram som helst Paradise Hotel Paradise Hotel, det får vi kanske lämna till ja. Gustav Engvall Men eh, han, eh, han går hem hos damerna Det kan jag lova er det lär att göra utan tvekan. Eh, och det gör nog alla bara sitt stora, eller sina stora namn i det rummet så hade ju alla blivit helt frälsta oavsett. Det var bra aura i det rummet. Helt mycket, tänkt. mycket bra. Då tar vi och kikar lite framåt mot nästa kommande match. Det får det bli till och med. Men vi har ju först och främst Örebro borta på onsdag. På det livsfarliga konstgräset på Bern Arena. Ja, en eh, match som vi inte har väntat så himla många poäng på de senaste tio åren kan man väl säga. Eh, riktigt läskigt. Men eh, jag känner att det här är en säsong där vi ska bryta trender. Eh, om vi tittar bakåt Helsingborg hemma är vi inte heller haft många poäng på de senaste tio åren. Där vinner vi. Eh, vi ska göra samma sak nu. Henrik Lehmann skrev en väldigt intressant grej. Det var att vi har eh, samtliga bortematcher i år som har varit på så har vi tagit kryss på. Är det en förbannelse över den jävla plasten eller? Så är det väl. Det har det väl alltid varit. Jag har väl aldrig varit bra på konstgräns? Nu möter vi också de blåvita spelarna inom situationstecken Norden Garcic och inte minst partyprisen Daniel Sobralense. Vad, vad tror vi att de kan prestera mot eh, sin... Eh, Släkten ja. som vanligt. Precis. Eh, och det är väl bara att hoppas att eh, det inte stämmer den här gången. Och det är ju märkligt med det där. Alltså, man borde ha extremt bra koll på sina gamla lagkamrater. De borde ju vara de enklaste att plocka bort. Det kanske är så att de har jävligt bra koll på sina motståndare också. Definitivt. Och mm. de sprider väl tyvärr i ordet. Ja. Örebro är ju för jävla formstarka just nu också. De har en riktigt fin streak med, med matcher. Och just bra Länse har ju gjort mål i en hel del av dem här också. Så att... Eh... Det är ingen enkel match som väntar Blåvitt i äh, nästa omgång. Han gjorde ju inte minst snyggt assist här nu borta mot äh, Bromma pojkarna för ett par dagar sedan. Så att, äh, nej. Han är väl stekhet just nu och det, jag tycker han var bra i den. han lämnat Görebro nu. Det var en lite halvmärklig utlåning för han hade faktiskt kunnat få mycket mer speltid. Men det är väl det är väl mycket som ligger och gro under ytan som man kanske inte känner till. Ja och det känns ju som att han blev bra först. De fem sista matcherna innan han blev utlånad också. Det var ju då han verkligen tog fart. Så dålig timing kanske är det. Det är Men... väl den här klassiska saken som ofta sker. När, när spelare är på väg och kika efter nya klubbar och nya kontrakt. Att plötsligt så höjer de sig helt plötsligt. du blir fotbollen rolig igen. Men vi kan i alla fall ena som att det krävs en jävla krigarinsats uppe i Örebro. Och vi ser väldigt gärna att den trenden bryts. Efter Örebro så väntar Djurgården hemma på måndag Djurgården som också är duktigt formstarka just nu Ja, det är en av dem. De har ju klättrat en del det sista Med några bra vinster men, men, men vi är också jäkligt formstarka nu Så att snacka om att andra lag är Det blir lite som att ja, visst Men det är vi med Nu har vi hemma match mot Djurgården Där brukar vi ha det rätt lätt för dem Så att den ska vi definitivt vinna <här> Ah. Hur har det sett ut för Alexander Rykmej Tofsen priovic nu det sista? Han, han skulle inte spela i Djurgården helt, så skulle han vara, vara med igen. Vad, vad var det som hände? Han är väl så kallat Aftonbladet kompatibel med den frisuren så att eh, vi får utnivna den till veckans i alla fall. Okej, okay. veckans frisyr går till Alexander Rykmej Tofsen priovic eh, Inför denna matchen så har vi som vanligt det klassiska Stockholm vs Göteborg temat. Är detta någonting som kan locka lite extra folk till matchen? Det gör det väl alltid. Djurgården är väl en sexigare motståndare än de vi har haft det senaste så att det är klart att det blir mer folk. Sen önskar man ju att med läget vi har nu, vi har häng på andra platsen, rejält häng, då borde verkligen folk ställa upp nu och sluta upp på läktaren. Så att där får vi hoppas att det fylls upp. Ja, precis. B båda, eller alla lagen framför oss i tabellen tappade ju poängen den här omgången. Så att eh, allt kan ju fortfarande hända va? Allt kan hända och vi ska tänka på att, alltså andra platsen där har vi tre poäng och mål, bättre målskillnad än AIK. Så den är ju nästan klar, det den räknar med. Sen så har Bra. vi Malmö ovanför oss som ser tuffa ut men Malmö har sex poäng på fem matcher. Fortsätter de att tappa form som de gör så... Då kan verkligen allting hända. Man har ju sett lag rasa upp som korthus förut. Så att man speciellt får när de är med i Champions League. Så man får hoppas att det kan gå i den riktningen. Man ska aldrig släppa hoppet helt i alla fall. Vad är det något speciellt med den här höstdippen för många lag och höstformen som kommer? Nja, no, men om tittar man på det nu så... Om man tittar på statistiken i storhet så är Malmö och AK de som har bäst höstform. Av alla lag. Framförallt, framförallt AIK-känslan i Nej, Malmö, är Malmö bättre ja, faktiskt. Det är så ja. uh, AIK ligger två, jag tror vi ligger fyra eller något sånt där. I höstform. Uh, men här ser man ju motsatsen i år. Uh, Malmö börjar tappa. AIK går också lite knackigt. Så kan vi vara det där höstlaget i år så kan det bli något helt nytt. Kan, kan, vi, kan... Och nu är vi fortfarande kan vinna SM-guld. Ja, men vi får ju hoppas. Ja men det är klart att det är tufft. Men det är klart att vi kan. Kan det vara så att AIK och Malmös dåliga höstform beror på att det har varit så pass fint väder nu? För man ser ju den här höstformen, AIK exempelvis, det klassiska höstlaget. Nisse Johansson, Brunka Sönder, en redan uppkörd jordfräsplan. Alltså det, Är det, de, det? De har, det har de ju haft hela året. Alltså Fräls har ju alltid haft en jordfräsplan, så det Ja, då kanske jag har köpt slut på sin höstform i våras redan. Ja, men det är så fina, fint väder och konstgrätsplaner på andra ställen så därför så har det inte gått på riktigt samma succé som det brukar vara på hösten. Jag vet inte, jag är nog ute och cyklar här. Men jag ska sticka ut hakan i alla fall och lova att om vi vinner de kommande två matcherna så kommer vi minst ta en tredje plats och förmodligen en andra plats. Du tycker alltså att det sticker ut hakan och säga att vi går om ett lag som har ett poäng framför oss om vi vinner två raka nu. Nej men vi kommer, alltså slu det... vi kommer sluta ja, så i var, Det är var fekt. Det var riktigt fekt. Ge oss mer. Ja. Okej, okay, jag, jag, jag lovar en andra plats. Det lovar jag. Vad gör du om det blir en andra plats? Jag, jag firar inga andra platser faktiskt Patrik. Det, det får du respektera. Det är lite Malmö grej Efter senaste matchen har ju Lasse Vibe ryckt lite i Skytteligan och såklart har han dragit till sig en del intresse från utländska klubbar Nu var det senast snacka om Härta Berlin och Sant Etienne Vad tror vi? Kan det vara så att Lasse Vibe är på väg bort i januari fönstret? Riktigt, det inte? Lasse Vibe lite i sommarfönstret också jag tänker att, jag vill tro att Lasse är ganska nöjd med sin situation och som han själv sa att ska jag bort så ska det vara, så ska det vara riktigt bra. Om, om de två alternativen är riktigt bra det, det vet ju bara Lasse själv. Ja, nu, nu, nu är det ju dock klubbar från Bundesliga och, och League Ö, uh, som de säger på uh, TV4. Så uh, det kan ju vara så att uh, den ekonomiska biten gör att det blir en uh, offer he can't refuse, så att säga. Samtidigt är det ju inte Lasse dum. Han kommer aldrig gå någonstans uh, där han inte vet att han kommer få spela. Uh, han är, vad är han nu han 27-28. Jag tror inte han är sugen på att byta och bänknöta för att bunka cash. Det kan han i sådana fall göra när han rundar av i Danmark igen. Och sen har Lasse varit extremt tydlig med just det här. Alltså vala plats. Hans barn ska kunna trivas. Och... Han snackar franska. Det är klart att han inte vill ligga. Det... <laughs> Men det är klart att han kommer vara intressant och han kommer vara intressant för andra klubbar. Men det är ju bara att hålla honom. Vad kan vi tro om en eventuell prislapp där? Det är... Spekulerades i runt 20 miljoner och det tyckte agenten var för mycket. Men samtidigt fortsätter han i det här streaket han har nu och dessutom får spela lite landshullsfotboll. Så, så borde det inte vara några orimliga summor. De summorna som är upp mot 20 miljoner tycker jag alltid har varit på allsvenska spelare som har haft någon form av spetskvalitet. Du har DMK som är extremt snabb, marken som är extremt lång och vad heter det? Lasse är ju svinduktig i allsvenskan men frågan är har han verkligen den mega spetskvaliteten och har man inte det så brukar det inte vara de siffrorna. Jag menar vad fick vi Sören Riks för? Han kommer för ryktas som en 3 miljoner. Sam Larsson som är en supertalang, ung fortfarande med för, för kanske 12-13 miljoner och då har jag svårt att se att man vill lägga 20 på en 28-27-28 åring från Danmark. Kan... Där håller jag både med och håller inte med kan man säga för hade han då gjort samma sak någon annanstans. Du har den värd 60 miljoner. Det är ett allsvensk sjukdom på något sätt att man kostar ingenting om man kommer härifrån. ifrån. Så att någonstans måste vi ju lära oss att börja ta betalt också. Så är det ju absolut, det är ju jag, jag är jämfört allsvenska med polsk arbetskraft. Att Det, att det, liksom, det, det spelar ingen roll hur duktig du taklägger du den är, för du har den lön du har, eller du kostar det du gör eftersom du är från en viss plats. Just det här med spetskompetensen som Patrick inne på, tror jag kan eh, ligga mycket i. För Lasse Vibe, han är ju inte den utpräglade strikern. Han är snabb, men han är inte supersnabb. Och han är inte någon eh, bäst i luften direkt heller. Så frågan är ju också då, i, i nästa led, håller han verkligen som striker i en eh, toppliga i Europa? Det som gynnar honom eh, väldigt mycket det är att han är duktig med båda fötterna. Eh, och det är väl det som skulle kunna vara riktigt, riktigt intressant för en... För en utländsk liga. Om man ser till Robin Söder till exempel som är kraftigt högerfotad. Varje gång han har slått till med vänst nu har han ju gett i famnen på målvakten. Och samma sak med Tobias Hussén som sist gjorde mål med höger var väl mot 2009 när han skulle passa och råkade slänga in den i bort. Jag. Sen har ju Lasse fördelen också att han gör olika typer av mål. Alltså han, han är framme och hugger på inspelaren men han kan lika gärna väl komma från kanten själv och dra ett skott i straffområdesgränsen och så vidare så han gör olika typer hela tiden det är ju extremt viktigt också det är en annorlunda typ av forward han är inte gypl gyplerslöpan hela tiden han är inte den som brunkar sig fram utan han, han, han gör olika typer alltid han verkar dessutom vara en av de absolut enklaste forwards att spela ihop med för det känns man synka väldigt fort med vem som än hamnar uppe bredvid honom det ligger ju också på pluskontot så att säga. Det borde du absolut göra. Jag var sitter och funderar på, på om utländska intressenter hade suttit och tittat skulle plocka en striker från oss. Jag vet inte om inte Gustav Engvall ligger högre i prisläge då alltså, med tanke på hans ålder och vad han har levererat nu under hösten. Ja, jag är osäker. Där har man ju för en osäkerhetsfaktor också. Han är jäkligt ung, han är bra nu, han är het nu. Men vad händer när han ska ta nästa steg? Jo, men där vi, snackar vi om ett storlag som kanske vågar ta den chansningen, likt Sunderland vågade göra med David. Rent prismässigt så är det givetvis så, eftersom eh, han är så pass ung och så pass utvecklingsbar, så där kan det ju möjligen finnas en, en världsklassfåd i vardande om eh, alla utvecklingar går åt rätt håll. Det mest märkliga i den här historien var att USA och att var ett storlag. Men eh, det spelar ingen roll. <laughs> Utan men jag tror du är inne på någonting i och för sig. Att, alltså om man tittar på Lasse så brittiska öarna kanske hade kunnat vara någonting för honom. Eh, där hade han nog haft eh, lättare att slå. Inte i, i topplagen men säg honom i, i Skottland eller liknande. Där hade han ju kunnat tjäna lite mer pengar än här. Men jag hoppas inte han tar det steget. Hur hade Lasses frisyr funkat i Skottland? Det hade varit den snälla pojken, verkligen. Jag tror att Andreas försyr hade gått hem med där. Ja, men lite så. Det, han, han hade varit utmärkande, kan man väl säga. Så ska du gå till Skottland, klipp dig. sågringen. Vi har kommit fram till veckans sågning. Och den går idag till Friends Arena. Som lyckas på alla sätt vara Sveriges sämsta fotbollsarena i många avseenden. De vet inte när de ska öppna taket. De vet inte när de ska stänga taket. De klarar inte av att stänga taket när man ska göra det. De, nu har de till och med lyckats se till att vi inte kommer få några matcher i det här högst oklara EM-slutspelet som ska göras. Bara förmodligen för att det är för dåligt bara. Vad säger vi om Friends Arena? Det är ju ett mysterium när de har tänkt överhuvudtaget från början. Bygga en arena där man ska ha All logistik klar åtta år senare efter att den är byggd och tror att det ska funka Det är det absolut roligaste Jag var på ett studiebesök på Frens Arena innan den invigdes innan den öppnade Och får då lite inside information där Och då berättades jag om den här första matchen mot England som skulle spelas Ett par månader innan den matchen så kom de fram till att Vi har inget insläpp för borta-supportrar Hur ska vi göra där? Det var ingen som hade tänkt att borta-supportrar ska in på arenan och det kan ju vara till att man sitter på tredje etage nu, för det är kanske är lättare. Men på första etage fanns inget. Utan då var de tvungna att göra om för att de engelska fansen skulle kunna få en entré och allt där. Det är ju ett kaosbygge från ja, första spartag till. Sen är, som du sa, var inne på, lite logistiken kring arenan. EU är ju ett jävla mästerverk i dålig timing och dåligt utförande. Jag som då har bott ett antal år i Stockholm har i stort sett... Varenda, varenda gång sen AIK flyttade till, till Friends har jag sett den marten som är en av de besvärligaste åka, åka på. För det går inte att ta sig dit. Du kan inte parkera någonstans i närheten. Det finns inga parkeringsplatser i anslutning till arenan. Du kan inte ta en taxi till arenan för de släpper inte in bilarna på området. Och eh, ta sig dit kommunalt är ju ett, ett jävla högriffsprojekt på alla sätt och vis. Så jag tyckte att det var enklare att åka bortamatch i Norrköping än på Frans Sen är en annan rolig grej är ju förutsättningarna för spelarna när de väl har lyckats ta sig ut till arenan. Så är det så här att de har ju inte lyckats borra tillräckligt många ventilationshål under arenan. Så varje gång en ny gräsmatta läggs där så börjar den dö. Den, det går alltså inte att hålla en gräsmatta levande på Frens arenan. Den börjar dö och det är därför de är så snåla med bevattningen. Och det är därför när den dränks så ingenting kan i undan. För att den helt enkelt håller på att dö. Nej, vi minns ju alla kuppfinalen mot Djurgården. När det samlades stora eh, 25-meters bassänger lite här och där på arenan. Det var snarare vattenpolo som spelades än fotboll i långa stunder. Jag var så kritisk att jag faktiskt tog mig in på planen direkt efter matchen för att just granska gräset. Precis. Där hade de ju en liten genomgång i pausen på AIKs senaste match, AIK och där på hur det faktiskt fungerar när taket är öppet. Att den här som sitter i mitten den fungerar som små stuprör. så att när regnet kommer ner på den så fördelas vattnet och blir två eller fyra strålar i varje hörn av gymbotronen som träffar varsin ytterkant av mittcirkeln. Så mitt cirkeln drängs totalt och det var helt otroligt och ja, bra tänkt jag. Det såg man ju verkligen prov på på kuppfinalen. Det, det, var, det var helt fantastiskt att se det här. De kunde få en kall dusch när de sprang under där liksom. Det var, så, det var som att springa igenom den här lilla vattenbanan eh, när du springer till borsvarvet. Sen är det ju ingenting annat än skamligt Att AIK gömmer undan bortaklacken Långt upp i himlen Bakom draperier och skynken och grejer Och dessutom sätter någon sorts familjesektion Direkt under Det är så logistiskt jävla haveri bara Så att jag, jag blir mörkare när jag ser det Finns det någonting som är bra med Friends Arena? Jag tycker det finns en sak som man ändå ska påpeka Och den här killen borde ändå få pris om årets Göteborgare någon gång För är man arenachef på främs arena och är Göteborgare och lyckas förstöra den så himla mycket då gör man ändå ett bra jobb för Göteborg och sänker den lilla kommunen. Det har ju blivit klart att den sista omgången i Allsvenskan flyttas till lördagen på grund av att Malmö FF ska få bästa möjliga förutsättningar och vinna sina matcher. Eh, vad har vi att säga på den eh, tråden? Ja, Man bryr sig väl väldigt extremt jättelite om Malmö FF Men generellt sett så kan man säga att avslutningsmatch på en lördag det är, Varför ligger den inte alltid där? Det borde den göra Det är ju bra mycket bättre eh, om man nu vill ha en fest på avslutningsmatchen Och det tror jag alla vill ha så att, eh, generellt sett så borde den alltid ligga på lördag. Det känns som att städerna generellt sett borde vilja ha absolut sista matchen på lördagar också. Jag tänker på folk som vill gå ut och fira och festa och kimma och tjoa efteråt. Det har ju alltid varit en svårhet på söndagar men på lördagar så kan man ju faktiskt göra det till ett eh, event liksom. Vi som var på match i fredags vet ju att det är ett koncept som funkar ganska bra att ha en fest på läktaren och fest på stan efteråt. Så är det ju också. Så att, generellt sett så är det här en jättebra flytt som SEF och alla inblandade parter borde hålla på alltid. Sen får Hammarby gråta en mycket han vill. Menar du att Malmö FF har gjort någonting som är bra för svensk fotboll? Nej, det menar jag inte. Det skulle jag aldrig säga. Eh, sen är det ju ett utmärkt läge Som vi sa då för eh, berörda parter Och framförallt blåvitt Att hoppa på tåget här Och, och eh, göra en grym avslutningsfest eh, På Årets Allsvenska Ja det vore väl kul att få alltså, Istället för att vi står där och fryser En eh, regn i söndag så kan vi ha en festlig lördag Med, med lite galej Och så kanske vi kan eh, gå ta en någonstans efteråt Det vore väl alldeles utmärkt så det är bara hoppas att eh, Supporterna som ställde upp på full fredag Och körde på på det Kommer göra något liknande och verkligen ansluta och dra folk till sista matchen också. Jag vi hoppas att marknad verkligen gör något vettigt av det här så att det inte är bara är något som försvinner ut i sanden nu. Så vi säger redan nu, boka datumet 1 november för ny blåvit fest och då finns det fan undanflykter. Vi hade en liten diskussion Andreas i fredags om... Eh, Matchstartstiderna, du var inne på en sak som jag tyckte var en jäkligt bra idé. Ja, det är en enkel sak egentligen och rätt tråkig att den inte är redan införd. Varje match eller vardagsmatch nu startar 19.05 och det finns ju syftet med det Kanal Plus att de ska ha sina sändningar. Men skit i dem, det är klart att vi ska starta alla matcher 19.04, det finns ju inget annat folk Fullkomligt givet i mina ögon, eller vad säger Patrik? Men finns det inte en annan klubb som startar på annan utsatt tid än 1905? Jo, de har väl vågat säga något annorlunda då mot vad IF Skyddeborg har vågat göra. Tyvärr. Är det 1907, eller vad är det? Ja, sen är frågan om de gör det. Och det är ju skitsamma när den verkligen startar. Alltså, men man ska gå ut med att vi startar 1904. Och det gör vi alltid sen om matchen startar 1905. Det kommer ingen märke ändå. Nej, det kan jag hålla med. Det, alltså man får ju någonstans eh, trycka och hålla på, på eh, sin stolthet och det är ju ett eh, ypperligt tillfälle att göra det. Plocka de enkla grejerna. Det är inget svårt där här. Nej, men så är det ju. Och det handlar ju verkligen om traditionen och bygga den. Och vi firar ju det trots allt varje år. Vi står vid stenen varje år. Ett antal 50-60-100 personer och firar den här färdelsedagen från 1904 kan man då beta in det i folks huvud att det är 1904 ännu mer så finns det ingen anledning att inte göra det. Vi anser beslutet som redan tagit och vi väntar med spänning på en ändring i kalendrarna. Ja, tyvärr har vi inga vardagsmatcher kvar i år men nästa år då jävlar, då ska det vara 1904-valla. Då har vi kommit fram till lyssna frågorna den här veckan. Det är Patrik, tv-kändisen- Eh, som får eh, miljontals med intressanta frågor till sitt eh, Twitterkonto. Med tre färgare. Vi... Alla de tre twittrar väldigt frekvent frågor till mig. Bland annat de här jag ska släppa ut dem. Vi har Rasmus Forsström som har frågat här. Jag känner igen den signaturen lite grann. Eh, vad är Clean Court och hur skulle det gynna oss? Jag tror Andreas får ta den. Det kan jag göra. Clean Court är väl ett upplägg helt enkelt där IF Göteborg ska få ta hand om all exponeringsreklam på Gamla Ullevi. Man ska få ta hand om restaurangverksamheten på Gamla Ullevi. Man ska få ta hand om lågförsäljningen och så vidare. Jag vet att det har diskuterats med GoTB fram och tillbaka ett antal gånger olika upplägg på hur mycket man ska få. Oavsett när man kallar det och så vidare. Det har funnits förslag där GoTB ska behålla en sida med lågör och man ska behålla en rad med arena reklam och så vidare. För de har ju ett antal eh, arenasponsorer som de vill ha kvar. Och Blåvitts upplägg har väl hela tiden varit att man vill ta allting. Eh, och det är väl kortfattat vad det handlar om. Sen om det gynnar blåvitt det är en annan fråga. Men varför har inte blåvitt det? För jag vet att blåvitt pratar ju ofta om att de vill ha klingkort. Det vill de. Och det handlar ju om pengar. Och det handlar om pengar som måste tillgå till vänt för att. Man ska kunna få det och det handlar om pengar som Blåvit tror att de gör. Jag personligen tror ju inte att det skulle gynna Blåvit för att jag tror att det är för mycket utgifter förenat med det. Tittar vi på hur det ser ut idag så har Blåvit en arenahyra som inte är marknadsmässig för fem öre. Om man jämför med övriga lag i Allsvenskan och så vidare. Tittar man på det så sponsrar god eller kommun med rätt många kronor just i arenahyran, som då då måste ta hem om man ska ha ett klingkortaavtal istället. Det fanns en jämförelse där, där Helsingborg ville gå in i ett klingkortaavtal med Helsingborgs kommun. Och Helsingborgs kommun pratar då om en hyra av arenan på ungefär 40-60 kronor per åskådare, beroende på hur många åskådare det kom. I Göteborg betalar vi 2 kronor per åskådare och alla som kan lite matematik kan då säga vad är 10 000 åskådare gånger 60 kronor eller 10 000 åskådare gånger 2 kronor. Ta mellanskillnaden och det är vad blåvit måste tjäna in varje match. Skulle man nu komma fram till ett sånt här clean kortavtal så gäller det ju dessutom att få en jävla snurr på försäljningen inne på arenan. För så som det känns i dagsläget så får man kriga riktigt bra om man ska hinna ner till kiosken. Köpa något att käka eller dricka. Eventuellt hinna gå förbi toaletten och hinna tillbaka tills andra halvvik startar. Så kan man ju inte ha det om, om man ska bedriva verksamheten själv. Då måste det finnas utrymme för att handla helt enkelt. Och där kan vi väl ta nästa matteexempel egentligen. Vad kostar en korv? Den kostar 20 kronor för att säga lite då. Tror man att det kan handla så mycket korv? Så att vi kan tjäna in de här 400 000 per match för att täcka upp vad clean kostar. Det är väldigt svårt. Att, för mig är det väldigt svårt att se att man skulle kunna göra det. Så att just kringförsäljningen, den kan inte blåbigt sköta själva heller. Vi kan ju inte ha blåbigt höngen och ingen restaurangerfarenhet eller något sånt där. Så där kommer man ju vara tvungen att hyra in någon som dessutom ska ha betalt mellanskillnad. Så den marginalen från kiosker och så vidare, den kommer ju inte bli någon jättestor. Varför säger Blåvitt då i alla kanaler att de vill ha clean court? Sitter de på någon hemlig information som inte vi vet? Eller är detta någonting man bara säger för man vet att det inte ska bli så i alla fall? Eller det känns som att det är någonting som inte stämmer i ekvationen? Eller? Ja, alltså det, det är någonting som inte stämmer i ekvationen. För jag tror, eller jag, jag är övertygad om att Blåvitt vill ha clean och kunna utnyttja alla ytor på arenan själva för att värna om sina sponsorer och så vidare. Däremot så tror jag inte Blåvitt vill då betala en marknadsmässig hyra på det hela. Och då kan man få ek ekvationen att gå ihop om man fortsätter att betala två eller fem kronor eller tio kronor kanske per åskådare. Men sen är frågan, är det realistiskt att man ska ha den här sponsringen från kommunen trots att kommunen inte kan få några intäkter på arenan? I dagsläget så sponsrar ju kommunen med tio miljoner. De hade varit tvungna att sponsra mycket mer varje år om, om någon skulle gå in i ett sånt avtal och det gör de inte. Det är ju där kamratdemokraterna kommer in i bilden om fyra år. Då vi ska plocka en stor del av subventioneringen till Göteborgs Opera för att kunna lägga på det på blåvitt så att vi faktiskt då kan få clean court. Ja, och då kommer det funka. Då kommer det inte vara några problem. Sen, sen en, en sak till som jag ändå vill fläcka in i den här clean grejen är ju att eh, ja, i, alltså det låter ju bra i, på alla sätt och vis, men tror vi samtidigt att blåvitt med den organisation man har idag... Eh, kan få in så många nya sponsorer? Eller hade de varit tvungna att ta in ett säljbolag eller anställa fler? Vad kostar det för klubben? Det är i alla fall inte en helt given fråga detta som det kan låta när man eh, lyssnar på folk eh, runt om utan det tåls så stötas och lösats, eh, Det är många varv innan. Det gör det och det, där får ju folk som har full insikt att räkna på det här och vad de tror om det. Och, men det är inte så enkelt som alla tror direkt att eh, det kommer bli så himla mycket bättre och vi kommer tjäna miljoner på det. Den, den tror inte jag på. Och frågan är faktiskt, Göteborg, där har blåvit rätt bra sponsorer just nu. Finns det så många fler som in, kan komma in? Eller kommer man bara skänka bort extra exponering till de sponsorer man redan har idag? Det är en bra fråga. Jag har hela tiden gått och, och funderat på om inte... Nu om guys då äh, ryker och ju inte klarar sig upp, då blir vi lite enda klubben i stan. Har du någon koll på jämförelsen med Frölundas antal sponsorer kontra Blåvits på ett ungefär? Nej, ingen direkt koll egentligen så det vill jag inte uttala mig. Jag tror de har lite fler men jag vet inte hur många fler det är. Men däremot så har ju de, de har ju större möjligheter i Skandinavien att göra saker. Jag vet att jag, har ju, jag känner en del företagare som sponsrar just Frölunda men som inte sponsrar Blåvits trots att de håller på Blåvits för att de är rädda att tappa kunder som stöttar andra lag. Och kan det då vara så att man blir ensam i stan kanske man kan få in en del nytt. Så, så kan det vara, definitivt. Den eh, drömmen vore ju härlig om, om de andra lagen går upp i rök. Marcus S. vill att vi ska prata lite om Filip Haglunds fram i blåvitt. Vad tror vi om det? Han hamnar i en väldigt obekväm eh, situation i dubbelmärkelsen när han... Eh, när han skadar sig på Gamla Ullevin. Eh, med ett utgående kontrakt och en rev som inte är klar innan, eh, innan nästa säsong. Eh, och man har fått in en May Malango som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Och man har en Jakob Johansson som man inte vet vad man ska göra med. Han sitter i en ganska jobbig sits. Eh, men eh, jag vill tro att Filip Haglund nu är redo att söka sig vidare. Jag vet inte varför jag har fått för mig att han han kommer att hamna i Bayern om inte om de går upp i allsvenskan år. Det känns väl rätt troligt att det är så tyvärr skulle jag säga jag hade jättegärna haft han kvar för att han, han är en fotbollsspelare med stor hjärna som tänker igenom hur han spelar. Han är klok på plan och allt sånt där. Han hade ju alltså man får väl säga att han hade extrem otur. Han var bänkad, får äntligen komma in, ska bevisa sig själv, blir skadad och är borta så så det finns inte men alla de faktorerna talar väl tyvärr för att eh, blåvitt kanske inte vågar satsa och att han eh, känner att ja, men det är bra att starta om någon annanstans. Samtidigt är det så svårt för det är så nya tider nu på kamratgården så man har inte riktigt koll på vad som händer längre. Han är ju ganska oberäknelig den gode gren. Eh, men han har inte gjort oss eh, superbesvikna ännu på något sätt vill jag påstå. att eh... Det blir spännande att se vad som händer. Sen måste man ju lämna utrymme för Mats Grens vintervärvningar. Det måste ju vara snubbar från Costa Rica, Ecuador, Norge och inte, inte minst ett par, tre, fyra danskar. Så det är, kan nog tyvärr vara så, för jag gillar Filip Haglund- mm. Att han styr sin kosa tillbaka mot eh, huvudstaden i Stockholm. Jag tror vi alla gillar för Hjälpaglen. Alltså det är så generellt att alla har en gott hjärta till honom. Så det är ju extremt synd. Men tyvärr är det nog så att han, att han letar sig hemåt igen. Han letar sig hemåt och då kan han just för, för fortsätta med sina små företagsidéer. Och, och bygga upp dem i lugn och ro i hemstaden där han troligtvis stannar. Det är ju en hög spekula, spekulativt men... Men så, men så är det, han, han har ju en, ett stort driv även utanför planen med saker han vill göra och saker han vill jobba med och det får väl vara ärliga att säga att ja, men Stockholm har ett bättre klimat för just de sakerna så att man är inte förvånad över det. nej Så att eh, vårt svar på frågan är, vi tror inte Filip Haglund spelar i den blåvita tröjan år 2015. Vi kommer sakna dig. Puss. Då har vi en Andreas här som frågar, jag tror att ni borde ha mer av den där telefongästen. Han höjde verkligen det senaste programmet. Men var det? var det? han från Gävle som de syftade på då, den han killen som, som svarade på frågor? Ja, jag vet inte vem det var. Däremot så fick jag ju jag gick igenom hela min telefonbok innan vi lyckades hitta en gäst idag. Men som tur var så svarade jag Tolle fem minuter innan inspelningsstart, tog en taxi hyllad som han kände sig och, och dök upp. Och jag tackar egentligen för alla tweets som kommer här eller alla inlägg överallt som kommer komma om att jag själv ska ta över hela koven framöver. Och jag förstår er för att det är, inga, alltså, det är inga proffs jag sitter med men det är kul att kunna hjälpa dem ibland. Vi det honom där va? inga problem. Det där, det där är ju inte med, vi kan ju säga. Nej. Jag känner mig förnärmad. Jag tycker vi går vidare. Gör det. Fortsätt du. Tar du nästa grejer så ska vi... Jo, en seriös fråga här nu då. Det är Max Edman. At Super Max Edman på Twitter. Du fick en shoutout också då. Hur fan kunde inte jag vinna BB-podd-tävlingen? Ja, det kan man till viss del fråga sig. För Max hade skickat in ett jäkligt bra bidrag som vi kommer att lägga upp på baraben.com så småningom. Det är alltså en bild på Patriks dröm om Jalma Jonsons sista match i Blåvitt. Där han hänger i en sele leviterar! Från en... Nej, det gör det inte. Han hänger. Det var inget. Fortsätt. Han hänger i en sele från en helikopter som hovrar över gamla Ullevi. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Och trendpattrar jag med på ett hörn också. Så det var ett jäkligt stabilt eh, tävlingsbidrag där får vi säga. Det var grymt eh, och, och att just Trendpattra var med, eh, vilken eh, jag har snokat på ganska mycket i veckan, eh, st stärkte ju egentligen chanserna ganska mycket. Alla, jag, hoppas, jag hoppas verkligen att alla följer Trendpattra på Instagram. Det är eh, fint att kunna följa henne och Elmars framåt i världen. Och någon gång då och då så dyker en bild upp på Elmars eh, polisonger. Nej, ty tyvärr Max. Sanningen är den här: ditt bidrag var bra. Sen så gillar vi att vi får bestämma. Och eftersom kamratdemokraterna ska bli starka så, så behöver vi ju fuska lite, va? Men jag har haft lite, lite ångest över ditt bidrag för att jag tyckte det var så himla bra. Så vi, gör så här, vi, skickar, vi skickar fyra biljetter till, till sista hemmamatchen mot Halmstad, Dreij. Så får du, har du årskort för att dela ut dem till, till lite nära och kära. Så, så gör vi en mysig grej och sen så kan du, kan du få en öl av mig på kvällen där. Ska så. man verkligen alltså, ska man vara lite negativ mot den så kan du känna att när skulle Jalma Jonsson behöva en CEL eller hängsel eller någonting. Han borde ju ha hängt i armarna. Han är alltså så stark som han är. Han borde kunna flyga. han borde, liksom, han borde hålla upp helikoptern. Så är det men jag ville att han skulle bara bekvämt kunna åka runt och göra high five med alla hur högt upp de än sitter på. Han på kommer göra det. det. Han, han kommer göra det, ja? Han kommer göra det. Han tar på sig sin cap som han har hållit sedan 02 hemma. Detta är Hon ett bara... löfte från bara benpodden att detta kommer ske. Då har vi sista frågan från signaturen, Dosans lugg. Eh, vi... Vad är det för jävla namn på dessa som kommer in, vissa? Det är, de, folk har ju gillat det här hårtemat som vi har det, det, får ju, det får man ju gilla bara Det är hårresande eh, Vilken belovit profil skulle spela Vilken roll i en Hollywoodfilm Och då har jag lite förslag här då Som jag hörni tänka här eh, Vi har Chetil Väler Som eh, spelar huvudrollen i Gladiator Vad tror ni om det? Skulle han lösa det? Han hade ju fått eh, tummen ner eh, och blivit avrättad på tok för tidigt. Eftersom han hade varit för överlägsen. Sen så har vi eh, Niklas Alexandersson som MacGyver. Både utseendemässigt och hjärnan tror jag han skulle kunna hänga med där. Ja, nej, men det får vi väl också stämma in på. Då kan det vi stämma in på den förra. Men här, eh, oh, antingen det eller finns det någon eh, film om något pojkband som eh, alltid blir stora så kan han säkert passa där också han kommer lätt få en roll när filmen om Backstreet Boys göras. Som alla Backstreet Boys. Sen eh, hade jag en sista, ett sista förslag här. Det är alltså Mattias Biersmi som Steve Stifler från American Pie. <laughs> jag tycker att ah, det Kommer ta den ty eller? Jag tycker den funkar där bara. bara. Har ni några förslag? Det känns Patrik? inte som att han skulle kunna kissa i någon så väl. <laughs> <laughs> han, men på något sätt så känns Bersh med bjärs väldigt bjärsch. långt i slur. och inkylning <laughs> känns på något sätt som, som en äh, ganska jag tänker spontant på, på äh, Mikael Stare som är ju juten som äh, roll till uppföljare till Hannibal Lecter när nästa kommer Ooh, skulle man inte våga se den filmen ja äh, han, är, han är ändå han har en kusig insida men, äh, men äh, kan bli arg utåt. Skulle han, skulle han avsluta varje mod med stort tack? Det hade han Jag tror faktiskt att vi är nöjda. Det här. Det skulle vara i sådana fall om Jon Alvbåge skulle spela båda rollerna i dumdummare. Men det har jag inte sagt. Jag, jag vill ändå flika in här någonstans att. Jalmar Jonsson borde fått rollen som den sista actionhjälten och inte har någon Schwarzenegger. Det var allt som vi hade att bjuda på för den här gången. Var det allt? Det var allting. Vi hoppas och uppmanar alla att köpa biljetter till Djurgårdsmatchen hemma. Det behövs ett jäkla tryck för det att plocka tre poäng Det finns som vill missa de här festerna som faktiskt är kvar för nu kommer det bli jävla röjt. Alltså jag tror nog någonstans att alla de som lyssnar på vårt program har årskort. Jag är väldigt ja men då får de att köpa en kompis. Exakt det jag skulle säga. Eller så får de uppmanar sina vänner till att komma nu. För att om det är någon gång man är medgångsupporter, om det nu finns ett uttryck som är så så är det väl ändå när man har medgång. Och det är faktiskt det vi har just nu. Som vanligt, om ni vill föreslå vad vi ska prata om så är det bara att skriva i kommentarsfältet på baraben.com eller på Twitter, att baraben.paglen eller till KändisPatricks Twitterkonto, det får ni hitta själva. Eller givetvis går det fortfarande bra att skriva kommentarer under trendpattern.